Bueno, pois, Xulio, vamos cunha convidada. Nestos, nestos intres, vamonos ir a Elía Terra dos irmáns García Avetanzos, mm. aqueles mestres que dende fora mandaban dineiro para a escola. Mm. Eh, vamos a falar ca dona do restaurante Bar Galicia. Mm -hmm. eh, nada máis e nada menos que a con Esther, que é famosa, non solamente pola la tortilla senón por outros sabores eh, tamén pero sobre todo a tortilla uh -huh. que xa me dixeron que aprobaran eh, moi boas tardes, senhora Esther hola, moi boas tardes moi boas tardes, ben vida, moitas gracias por atendernos que seguro que terá moito choio vos... no, agora está costipadinha por por xa, bueno, agora vou cerrar estoia dos sí. porque fan falta tamén os días de descanso pero a claro. verdade me colleu no sé que me acudió que estuve muy mal y <laughs> eh, ya está una cama también pero oh, bueno no. Poder pues, pode falar. Pois pues, es, pues, esos viros de gastronomiteritas e esa toda esa trapallada. Crusei porque de onde me veu nin dun de nada. Bueno, pois moitas pues, yeah. gracias por atendernos, señora Este. ben, moi ben. Escoite, acabémonme de dicir aquí o meu compañeiro Armando que vostede eh, foi apremiada coa mellor tortilla do 2021, pois pois pois nesse certame sí. que organiza o concello na semana gastronómica sí. dedicada es que, un 20, a no 2020. No popular, o que pasa é que non ganeu primeiro como este ano porque um, pasouse uma má ona sal que, que, que, que Xa non me acordaba. Era hora de mi co apuro. Bueno. Seguro... Eu tamén ganado como este ano. Os clientes están contentos. Hombre, pois é importante. Seguro Eu tamén Seguro que lle encargan tamén unha che Sí, que me encargo, si sea, hay mucho trabajo. Sí, sí. Ay, moi, bueno, enhorabuena, pues el que lo... Pero metí metíme aí no internet que fui a comprobar de a ver que pasaba e, e, e parece ser que que, que, en, que en Recolleu o premio foi a unha rapazanova. Sí, porque estaba facendo tortillas eh, a ah. e a miña empleada. non fui nin aí. Ah. porque estaba todo xeo, e é que non os podía deixar aí, aí plantados. Alcaldesa, porque al... recolher o premio e ainda leva un cacho. Eh, sí. Alcaldesa... Então, eh, eh, non cuideñir, entre... porque aí nada máis abrir a porta, xa están esperando por mí. Xa estaban antes, <risas> eh, antes o premio. Para ahora máis. Claro. É, é, el, el, el... Está, host, eh, o bar Galicia, aí de Betanzos, é famosa, é famoso hasta no estrangeiro. Por pues xeito debe de ser, porque agora chámame de canto sítios aí. <risa> chamam, xa chamamos, xa aí chamamos dende aquí, dende Cataluña, ou sea que Exactamente. Eh, eh, eso está claro no en mundo entero, claro que sí. Eh, a ver, primer... o sea, no. o sea, que non lle a tortilla. Hay a que vén vén a tortilla, hai moitas máis cousas. Si, sí, vale. produtos buenos, todas esas pero a tortilla é que manda. Sí, señor. A máis foi unha cata, unha cata a cegas que non se sabía exactamente de quen era e deixaba ser... Eh, bueno, pues... Claro, homen, facer fa fan de os restaurantes tortillas, pero sí. Aí foi a cegas e... Bueno, que drama min. chegan eh, como no momento Que antes eh, sí. é sí. eh, un trato tamén familiar, entonces uh -huh. pois pues, todo vale. Claro. Bueno. Tamén ben, todo. Pero o gar lixeño non non pola por tortilla, pero tamén co, no, outras cousas tamén seguro que serve. Sí, igual. sí, sí, nosotros xa temos de todo carnazada, buñuelos de bacalao, eh, calamares en tinta, calamares a romana, de todo que se pode facer e un bacalao porque... a brasa de ole no, o bacalao é a vizcaína ah, máis ah. a gallega ah, é, a gallega o barra no? bar é, bar é pequeno é, non penses que é grande no, yeah, pero yeah. é xe que comencem persoas o lagro o día polpo, tortilla uh -huh. porque eu levanto a maña cedo e preparo o comida, despois cando baixo para baixo para o bar, uh -huh. ajuda a despachar e eh, facer as tortillas, bueno, o que é organizando, se ben. O, o, o, o que leva un bar? Un, un, un, Exactamente, un... hai que organizarse ben para cando venen que, que teñan de todo. Non, si queres traballar, traballo tes. O do mais, o meu bar é pequeno, é eh porque aquí nas calexas eu, os bares son pequenos, uh -huh. son com, son estreitos, son pequenos, pero sí, bueno, sí, sí. son moi concorridas as calexas, é, eh, eh, bueno moi famosa, xente ben sí si. Terres do Mandeu, bueno, unha cousa que lle quería preguntar, se ten continuidade algunha filla ou algún neto xa se, se apuntou para, para seguir a súa trayectoria No, a miña filla traballa tamén no mesmo gremio que a min mm. xa leva uns 12 anos no, nunha cervecería que usan de Puentes de García Rodríguez no. onde está central, mm. ela está ali contenta e bueno, non tan falta disso ah. ela, ela traballa e ten os seus foros Que diga claro, sí. moito... sí. sí. vale no que saber nada, já tuvo un negocio Pero claro, después con empleados hay que pelear, pelear mucho, hay que tener mucho bo... Sí. Ella vale para eso. Hay que tener que prefiere que tener un un buen equipo, sí. usted, sí, sí, ¿no? para, sí, para poder llevar sí, eso adelante, no que so. tener muy buen equipo, a desgracia é que no hay que trabajar. Usted le diciendo que era porque es mm. muy esclava. Muy esclava, muchos sobres y todo eso, entonces non hai moito can traballo tiño unha rapaz así estou contenta con ele e todo pero baña mm. o dales por decir que non siguen sí, e non siguen sí, mm. a xente eh, nova, non? que sí. xente de hace oito anos foi o primeiro empleo que lle din sí. pero bueno estamos ben comprenetradas e todo hai algúns fallos pero bueno, bueno. tampouco eso tamén <risas> non temos todo bueno, pero é... vostede como mestra por pues, seguro que homen, non sabía nada claro ela, eh, pois, volía enseñando e tal O que pasa que siñe que sabe algo veñen outros motos por elles. Claro, igual, claro. claro. claro. Que lle pago ben, que lle pago ben, entonces pues Claro. Bueno. Que... Ah, para a xente nova que sabes como é. Sí. o traballo que fixeche para, eh, para poder le, levar adelante yo fai final. Mes, Faida mestra. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Bueno, eh, cantas dúcias de ovos bateos teoría. Pues mira, en algún momento van 999, 920 € en algún mm. antes o premio. Caray. Ahora estos días bajó un poquiño porque Caray. bueno, que metros. hay mucha gente, pero yo bajó un poquiño porque hay menos peregrinos, ah. pero de 40, 50, 30, 60 diarios eh, Tenga por ahí, ¿eh? Claro, en el centro del día. De centro e, de y no solamente las ahí, sino que también las encargan para elevarlas las placas ¿no? Para elevarlas, sí. Claro. Sí. claro. Y además, a mí ya me piden mesa xa a ver, poden comer xuntas 20 personas, moito máis, non, porque claro. o, o lugar claro. é pequeno é, é pero ben, a xente non importa nada a xente mm. o que quere comer é ben, é que uh vos -huh. sí, é caro, é ter, cero, sí. ter, ter sentido é seguro que todo pues, vai, vai, vai com as rosas eh? é xe sí, que sí, hai que, que tratar ben a xente e, tratarla humildemente e, mm. e, se venen por algo e, mm. como se foran da casa para pues... mi non giudo vale, a nadie Ah, ellos son, son así eso mm. es una máxima que no todo el mundo ah, tiene en cuenta porque ¿eh? si vas sí, sí. a algún sitio mandan, com y mandan a la comida pides un caldo a la comida ya tengo cuatro días yo <risos> no, aquí la comida es el día yo <risos> <sus> tanta comida por día acabose, pues hay otras cosas <sus> <sus> pues como pulpo, pues los calamares <sus> la carne asada, Uh -huh. Belove, o sea, se acabou as pode ter leva Claro que si. Sí. Home, gustoume moito a... esa esas que vostede dixo que non quero para min, non lle dou para outros. Non tanto. Teño, teño unha cadeliña que non pode comparar dela cunha persoa. É dólle todo, bueno, con a min, sei ¿sí? como unha cousilleta, outra paela. <risas> si pa ella. Como se fóra unha persona Pero no. para canto máis unha persona non. A xente tamén se te tratas ben, Me... Eh, Poderá degustar máis ou menos Pero a xente é moi humilde Eu nunca sí, tive sí. problema con aire En, en ese aspecto eh? uh -huh. No, no, no, pues... gracias a Dios pues no, sí. eh, A xente de fora ven, non me conocen eh, Venen, quitan fotos comigo uh -huh. eh, Bueno, que quedan encantados Uns mandan a outros Pois pues mira, de Barcelona este ano comeu aquí Moitísima xente eh? uh -huh. De Barcelona de canto se te sabía comeu Porque este ano houve moitísima xente sí. E eh, mira que situación estamos Sí. Que que ainda vai no sé es sí. no sé a golf outra sí. eh, eh, no que acabar o mundo com isto. Sí. Eu trabalho bem, é, grande, me pode deixar. que tive uma gastroenterite, no sé, que me fixou mal. É eh, um vírus. Mm. Que malho passei, Chico. Sí. Eu eh, digo, ai, Dios mío. Vou acabar cansado, dormes, levantas de novo, mas se nuevo, pero, si estás mal, não, eh? Não, desde logo. É verdade isso. cantado com clientes bueno, eu xa teño os meus anos, pero xa lo estou ben, xa los desachacos cativos que os pode ter calquera Bua, é, xeñor pues eh, porque é o, o bar está situado máis ou menos e aí polo centro, non? xe, xe, sí, un... sí, no, no centro, donde está non sei sé si se conoces algo de tanzos as cafeterías e os suportales Sí. Pues, aí, Pois pues aí por os subportales está. Entre los, entre as cafeterías dos portales están as callejas. Ah, Todas as callejas. Son sí. moi concorridos. Tem sí. mochísima xente, mochísima xente. Sí, señor, Aquí sí. Aqui está cinco, seis, sete da tarde a xente sí. Ese texto es todo o aberto, todo día xente. Se si abre xa sete da manhã, xente para tortilla. Porque xente ven espeso para a tortilla. No, porque tortilla. eu... eu bueno, fai un tempo, estuve por aí e eh, eh, eh, vim aí porque fui ver un amigo que era peluqueiro peluqueiro e estaba encima en dos soportales ah si, <risa> si sí, sí. pues... ah, eh, no sei, hai un que, bueno que, no sei no, agora xa eh, se estará eh, subilado é ah, es que a molla chama-se Lucío ou algo deso de si sí. bueno. pero, hombre, que foi a miña peluqueira. <risa> pero non é encima de soportales está máis para arriba, moito máis para arriba hum eh? <risa> ¿Tú? Ay, bueno, no sé si vive él aquí. Sí. Obvio, si no soporta ¿sí? sí, sí, sí. O sé sí, si sí, sí. que, gana, gañador en la edición 2021 de Semana de Tortilla diante do, o, do no solar, ¿no? Uh -huh. de una solar, que, que además sí. fue una, una cosa extraordinaria que consiguió el premio popular a Mellor Tortilla en la edición del ano pasado también, uh -huh. ¿no? o, o Galicia. Pues sí. Sí, sí. Enhoraboa eh, pues, eh, much, Bueno, hai que, que recomendar a todos os nosos Aintes que que Cando vayan por... Cando veñan por betanzos que mal, non van que a tortilla Van a comer ao momento ¿Qué? O mío ten que esperar un pouquinho Pero non bueno. ninguna Se si que era máis pasada por cada Betánchez Sabemos que... Sí, eh, un máis eh, Pero eu adoprei un punto máis Ah, sí eh, <risas> Non bueno, eh, no, no sabes, a xente sempre me di Eu sempre te pregunto Nen de máis, nen de menos A sí É de mim, um que lhe mais? Pois, olha, três pontos mais. Sim. Sí. É, dois pontos mais, ou segundo segun como está falando com o cliente, já claro. vejo que é. Sim. Sí. E aqui é, nunca houve problema nenhum, vendo muitas tortillas... De... É, como que iron. Dalle o tempero que vostede queira, é decir, un pouco máis líquide ou menos. Si, sí, sí, Este sí, día viñeron os de Córdoba. Si. Sí. É claro que xa na tortilla me apareceu unha tabla. Eu pensei, que, eu pensei que en Córdoba sí. as tortillas éis son sí. son moi pesadas. fanse moi pretas. Si. Sí. E díxenlle eu, pues, non se preocupe, que eu voulle facer" pasada, que non quero que se vai así comer por culpa d'això. Claro que sí. Claro que pero sí. a típica, a típica de metal, que se é outra. Sí, sí. Moi, moi, moi... Ten moito xugo, moito... Sí, sí, moi sí. É, é, é máis... toda caldosa, vamos. Caldosa, sí, é, volta, sí. é volta, é volta, pero esta, o que quero un pouquinho máis, en vez de dar-lhe, pues, volta a dar tres e xa está. señor. Sí, sí. Que sí. quede cremosita por dentro e está. De verdade que... A tortilla española ten que ser así, non? A gusto da persoa que a quere comer, non? Sí, sí. Eu, por Bon sitio. se sitio, aunque que así sella pido más pasada, también me gusta que me fixaran claro, pero, claro. cada persona é un mundo eu, sí. por exemplo, na minha terra das Pontes onde está a central térmica mm. pois pues, aí fan-se pasadas mm -hmm. sí, sí, sí. fan-se pasadas bueno, eu, eu pasada pasada, no me gusta pero a, a mi no... que por eu eh, claro, claro, claro sí, sí senyor Sí, sí. é, é, é moito espírito con febol bueno, uh -huh. e que van os clientes contentos eh. a mí. vostede vos entón é unha persoa complaciente co co, co cliente, o que, que, claro, é, que eh. o cliente vai sí, vai sí, contente. preocupo pero por os sí, sempre, pero iso xa foi de, de sempre. A mí me gusta a hostelería, gusta mino bar cousas. Si tengo tiempo mm -hmm. Los clientes vengan, toman pinchos También están contentos Hombre. Si a lo no tengo Porque no me, oh, ¿por no me da tiempo de hacer el pincho que quería Voy con un pincho o dos de pulpo sí, sí, sí, sí. Que nadie dice no, Pero son clientes siempre É, veñen, como é acá, que que claro. o que, eu, eu que gasto un tabaco Para máis gastarlo nos clientes que un tabaco É, é, é exactamente <risa> sí, sí, rado, Ten toda a razón, sí, <risa> ten toda a razón <risa> do mundo Eu, eu quero que venhan aquí contentos sí, Mira, pois pues, este ano viñeron de Canarias De, de, de Cádiz, de Salamanca, de toda parte norte, de Barcelona, de Cataluña. Claro, claro, claro. Ay, Dios mío, querido, de Italia, hasta <risa> vinieron, mira, de Estados Unidos, porque que me llamaron. <risa> ellos dicen, pero van a ir de Estados Unidos aquí, como la tortilla de tantos. Pero como tenían aquí algunos amigos de Coruña, ¿sabes? Sí. Ah. Pues a paso, cuyeron avión, vinieron a hacer vacaciones, y vinieron como la tortilla. Y quedaron encantados. Claro sí. Eh, que sí. Es lo que... Encantado, que inda veo una señora de 60 años que tuvo un fillo de 60 años. Claro, y, Eu, quede -me, quede -me sorprendida. Claro, claro, ole. claro. É lógico, é lógico, é Bueno, o caso é que nos estamos facendo un poquinho de, de, de publicidade sí. así, Entre comillas, do Galicia de, de Betanzos Pero sí. que desexamos que siga tendo moitísimos éxitos E que, sí. que nos escoitan Agora mesmo está falando de, de, de, de Suiza un amigo que, que nos está ah, a escoitar, sí. e di Que ricas as, as tortillas de Betanzos Ai, bueno, pois... Ay, que... pues disuetos que te ven estuvieron porque hay uns aquí que viñeron pasar aquí unhas vacacións que son tamén teñen aquí familia. Uh -huh. As vacacións este año fueron largas hinda, o ende sea. fan de vacacións. Veñen todos os viernes, os sábados e domingos tomar aquí tapas no meu bar, además dos outros. Todo está roto. Un tamén como aquí. Acabo Otras de veces... mirar, acabo de mirar eu aquí no, no interés de que un pinchiño de de, de, de tortilla un, un, un 50, pero como eh, eh, eso iso, eh, Madre mía. Es demasiado barato. Si, iso foi canto foi o da... O da o saber, cando foi o evento da Tortilla e uh -huh. supón o Ayuntamiento, pero bueno eu as Tortillas tiñase mismo mesmo precio, máis ou menos, non? Eu porque ganar o premio, os clientes non os subir máis, eh? non? Pero ese é un regalo, un... Ai, un... xe porque hai que en ai, agora tens que cobrar 2 euros, non? Digo, non? Porque a mi clientes nunca me fallaron, tens Mira, como traballes, non te falla naide. Okay. Pero hai que traballar... Mire, eu levanto-me mi, a sete oito da mañá pelou miro sacos de patacas, Carai. 20 kilos, cortos, fríos, baixo para baixo, e xa escoaco, xa vou coaxando nelas, por exemplo, porque xa nada máis abrir, xa empezou a pedir tortilla, e eu a millor desayunar unha, uh -huh. e eu a non como hasta sete da tarde, Carai. pinchando algo. Madre, claro. está pues, a no. unha así, no. así, continuamente, porque a xente dan xetas que Alguns dime, ponto aí porque non un pouco, que se me poño a dormir había de algusto, cando meñan comer a tortilla. Digos, "No, que." Pero a tortilla feita. Cara, verdade. Hai que ser responsable, non? Aínda que, aínda por coñecela, compre visitar, verdade eh? que é sí, sí. eh, eh, un feito extraordinario. Tenlle que dicir rapaza rapazanova ese que ten, que se ten que poñer no, no, no internet, e poñer no Facebook unhas fotografías do, do bar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí que le que decir, sí Ahora estamos abocacidos, pero sí O bar eh, xa viñou que a televisión, xa por Antena 3 Xa, pero Mirad, hay, que, hay, que internet, hay que poñela no internet, hai que poñela no Facebook E decir, este é o bar Galicia E sí. aquí está a señora Esther, e a miña empleada Pero aí tamén xa leu A miña foto ten que estar por aí Sí, sí, sí, sí, está, sí pero sí a ver se me entende como diciendo que é sí. a, a ventana do, do da da sí, sí. Do bar. Sí, hai que lle dicir. Bueno, pues, dicir. porque é nas redes sociales e non teño tempo. Por iso, ah, yo... unhas cuantas cousas, pero non teño tempo para nada. Pero, Mira ben que non teño tempo para nada. Pero eh, dizios yo a rapaza e a rapaza pois pues, seguro que fará. Sí, oh, a xente nova. Ademais, de ademais a xente nova gústalle saír ne, ne nas fotos, non sabe? E entón, moi yo rasta ela se pa contenta. Xente, bueno, estango tanto de todo, Mas que máis que nosotros, eu cun 18 anos tiño os ales ferrados e os ales sabendo máis é, é, é granos na cara sí, sí. É, exactamente, exactamente pero bueno, máis vale así tanto ao sí. do máis como ao do menos tamén é, todo así. Gran... pois nada, cando venen aquí a, a, a Betanzo serán sí. ben recibidos todos é, Muy... é, é que non hai problema ningún moitísimas porque, gracias, é, senhora é, Esther e é... todo vai ser bon producto e xa te digo, non hai un que se vai contento porque eu vou polas meses preguntarles porque uh -huh. yo tenía la mismo en frente. Ahora es un bar de de tasca, no es un bar de de glamour ni nada de es eso. Excelente. porque aquí con médicos, con el... sí. gente siente bien, decir, son personas como a nosotros. Agradecen, pero... agradecen precisamente el trabajo que, que un faile, que usted estaba eh, a eh, hacer, claro. Tal, eh, tal eh, como usted eh, está eh, diciendo, eh, pues es un obus extraordinario. Eh, eh, todo, pero saben que van a comer bien ¿eh? claro, mm -hmm. claro, claro, claro pues... porque esto como, vamos, es un bar no es un bar de glamour, ni nada de eso mm -hmm. es un bar limpio pues, easy, pues... Todo, o suficiente o suficiente, o suficiente, o suficiente como para que la gente pero, pueda pues, la gente come como a la casa claro. claro. es mm -hmm. eh, todo eso pues nada eh, hay pues hay que bien. está, entonces en Betán, ¿cuál es la rúa? de Nela do Campo de do Campo, número 6 número 6, sí, señor Sí. Moi ben, sí. pois pues xa saben, do Si, pois es, no sí, pues... porque me parece que vostede Desde o seu negocio mira unha igrexa que hai. Mhm. Sí. Si. Bueno, voy a estar metida para... Sí, porque estoy metida en las baixo, pero sí, sí. Hay una inglesa ahí en el más... El verdadero es muy bonito. Sí. Es muy histórico, muy... Claro, todo. sí. Eh, Ten eh, muchísima historia, sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, ve muchísima gente aquí, muchísima gente de tantos sitios hay. Muy eh, bien. Es eh, uh -huh. eh, una pena que, bueno, que... que bueno, te... pues ahora vengo de Pincho. Empezó el día 3, yo apuntéme. Ah, pues ahí ah, me gusta. Bueno. Eh, eh, eh, la foto do pinche dixemada como esteñase vou oh, cuida bueno. porque eu, eu estando mal xa xa non son capaz de fazer nada cuídese moito cuídese moito gracias. que bueno, señores, que teña pois moitísima mui, sorte moitísimos éxitos é moitísimas gracias bueno eu se teño salud non teño medo a nada porque sei moi ben sabido que sí. que nadie me vai a fallar pero xa tiño 66 anos bueno. ah, bueno, este é unha moza é, veo, caravo non o veo con experiencia, claro que sí pero bueno, hai que non hai moitas dúces pola falta, pero no. está moito mellor unha traballando que vas pa casa mm. e a tontés e a tontés que se si despues engordes y si ah que vamos para arriba <risa> ese tipo fino una aperta una aperta muy grande sí. señor bueno Esther. un abrazo eh, chicos eh ya eh, nos por vetanzes difíciles mecansos invitamos una tortilla pues, saludos muy, muy cordada a esa moza que ten ahí de ayudanta sí sí sí sí Deña. bueno una aperta. pues una aperta gracias a Hasta todos chao, a chao chao, chao. chao. Bueno, Xulio, o programa de hoxe non dé pa máis eh, dar as gracias como non a Fernando que gracias a él saliu todo adiante Moitas gracias, Fernando E a ti, Xulio Queridos ointes, ata o vindeiro Xoves á mesma hora Que eh, Non faltedes, eh, que seguro que teremos cousas interesantes para eh, disfrutar Tan como en con máis diói, eh? Tantas ou máis, porque fántanos os retos, ese que Eso, que a ver, se si somos capaces. Mm. Bueno, pois, amigas e amigos, son Armando Fernández e como lles digo, pois, e a noite sexo voso descanso, a rúa vos liberdade e deixo os xoves cren.